și pe pământ, și sfânt. Prebucuria Domnului și spre fericirea lor sunt încă astăzi mulți oameni care se gândesc la adevărata lor menire pe pământ și anume pregătirea pentru viața veșnică. Pentru toți aceștia aducem cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul L-102 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care și-a propus ca scop, ca cel, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, ajutați de un manung de cugetări și meditații întocmite de preotul Niculiță, predelectare spirituală și mai ales întărire pe calea credinței către cer. Iubiți ascultători Cuvântului Dumnezeu ne aduce astăzi cu studiul pe care îl urmărim de o bună bucată de vreme la Evanghelia după Luca la capitolul 8, din care vom avea pentru început versetul 8 urmat de explicațiile care îl însoțesc. Potrivit obiceiul nostru, însă, și spre delectarea spre bucuria celor care urmăresc cu regularitate programele noastre, vom citi un fragment, fragmentul următor din povestirea în exil scrisă de Cristina Roy. Cu ocazia lecțiunii precedente, am aflat cu multă surprindere, cu multă mirare și cu multă bucurie cum doamna Zeman, bolnava aceea, întoarsă la Dumnezeu cu adevărat, făcea acum o slujbă minunată și anume, mergea din casă în casă, acolo unde știa că a comis lucruri care nu trebuiau deloc și a cerut iertare, banca s-a dus și în alte părți unde ei trebuiau să-și iertare la ea și ea le-a acordat gratuit iertare, spunând că după modelul Domnului Sus, care i-a iertat tot trecutul, este și ea dispusă să facă același lucru. Mișcate de această schimbare radicală a vieții ei, femeile o invitau de acum pe Ana, ceea prin care a fost adusă lumina în satul Zaroșie, să vină și în casele lor ca să citească să audă și bărbații lor. Totuși, bărbații mergeau seara mai cu drag la Cozima. Ana citea totdeauna numai din Sfânta Scriptură, în vreme ce la Cozima acolo se putea auzi și despre țări străine. Ea citea numai că cineva trebuie să se pocăiască și să înceapă o viață nouă. Aici... La Cozima ei puteau învăța ceva despre agricultură, pomicultură și creșterea albinelor. Ei oricum ar fi mers după învățăturile lui Cozima, dar de când cu inundația, morarul câștigase în fața lor și mai mult respect. În ziua care urmase după inundație, se văzuse cum îi stricase el pășunea numai ca să-i salveze pe ei. Uneori venea vorba în discuție și despre lucrurile divine. Atunci Cozima era de părere că omul trebuie să trăiască așa cum a trăit Hristos. Dacă oamenii obiectau că sunt niște păcătoși, le arăta pasajul din Isaia 1 în, în Biblie unde spune Încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți bine. Îi reușit chiar să aplaneze niște certuri care durau de ani de zile și să anuleze toate procesele. Ei înțeleseseră că prin aceasta se umpleau numai buzunarele avocaților. Unii din ei se lăsară de băut, de fumat și de înjurat, chiar și de mers la cârciumă. Dar cu toate acestea, Chiar și celor mai serioși dintre ei li se părea că este imposibil să trăiască așa cum trăia Cozima. Ei credeau de fapt că Dumnezeu nu se mai gândește la viața aceea veche, că se uită numai la ce e bun. Totuși, conștiința lor, cu privire la ceea ce făcuseră, nu le dădea liniște. Odată una din femeile care o vizitau pe Dorca Zeman, o mamă cu fii mari, început să-și plângă cu glastare păcatele mijlocul nopții. Ea își rugă bărbatul și copiii să ierte din pricina rănilor lui Hristos tot ce le greșise. Nu plângem, mamă, o fiii, noi te iertăm bucuros și dacă înveți de acum să faci numai binele, atunci totul este în ordine. Da, zise femeia, dar vina mea, ce va fi cu vina mea înaintea lui Dumnezeu cu privire la ceea ce am făcut? Strigă femeia frângându-și mâinile. La ce mi-ajută dacă mă las azi de rău și încep o viață nouă? Când Psalmistul spune, înaintea ta stau noastre. Dragii mei copii, voi înși vă aveți copii și știți că tatăl a avut adesea motive să vă pedepsească. Când l-ați supărat, n-a spus numai, încetați și faceți binele, ci v și bătut. Și voi vă bateți copiii când o merită și drept este să faceți așa. Și eu am meritat pedeapsa pentru că am supărat foarte tare pe Dumnezeu tatăl meu ceresc și nelegirile mele stau înaintea lui. Bărbații stăteau nemișcați și tăceau, ca și cum ar fi turnat cineva cu apă peste ei. Dintr-o dată întreaga familie simți că nu numai energiile mamei, ci ale tuturor stau înaintea lui Dumnezeu și el este un Dumnezeu sfânt care poate pedepsi. În noaptea aceea nu prea dormiră, fiecare se sucea fără odihnă în patul lui. Da, da, este chiar așa, se gândea țăranul. Când încep ceva nou, trebuie ca și aceste vechi să înceteze. De-abia atunci poți îmbrăca o haină nouă când ai dezbrăcat-o pe cea veche. Cum ai putea o îmbrăca peste cea veche? Cozima este desigur un om deștept și cinstit, dar aici greșește. Noi trebuie să facem ceva ca să scăpăm de păcate. Poate că putem afla adevărul dacă citim în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu, cum se face la moară și nevastă mea ar putea fi zbăvită de chinul inimii ei. Doar ea nu este nici pe departe cea mai rea. Cum trăiesc ceilalți și ei nici nu se gândesc la asta? Oare ce s-a întâmplat cu nevastă mea? În sfârșit, se liniști țăranul. Din ziua aceea, începu și în casa lor să se citească Biblia. Dar pentru că nu se rugară după iluminarea Duhului Sfânt, Adevărul divin le-a rămas mai departe acoperit și multe lucruri au fost explicate în mod greșit. Cuvântul lui Dumnezeu spune căci nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voia unui om, ci niște oameni sfinți au vorbit de la Dumnezeu fiind mânați de Duhul Sfânt. Din pricina aceasta, numai fiind luminați de Duhul Sfânt, pot oamenii să priceapă Biblia. Asta explică și de ce o măicuță simplă, care de-abia poate citi, Adesea cunoaște mult mai bine cuvântul lui Dumnezeu decât cel mai învățat profesor de teologie. Cartea cea sfântă este un dar al inimii lui Dumnezeu și de aceea poate fi înțeleasă numai cu inima născută din nou. Iubiți ascultători, fragmentul destinat pentru lecțiunea de astăzi se încheie aici. Așa cum am vorbit și în lecțiunea 101, cuvântul lui Dumnezeu, este singurul care are autoritate, lumină, putere să aducă sufletele la viață și aflăm cu bucurie că oamenii aceștia au înțeles lucrul acesta, deși nu știau încă să se roage pentru iluminarea Duhului Sfânt, ei totuși au apelat la Cuvântul lui Dumnezeu și vom afla cu multă bucurie în de viitoare roadele binecuvântate ale acestei acțiuni. Oricine se îndreaptă către Cuvântul lui Dumnezeu cu sinceritate, Chiar dacă nu știe cum să se îndrete, dar dacă are o inimă sinceră, va ajunge neapărat să se întâlnească cu Domnul Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai făcut și nouă parte să ne ocupăm cu cuvântul Tău, chiar și cu ocazia acestui program de radio. Ajută-ne, te rugăm și noi să ne apropiem cu sinceritate de cuvântul Tău, cuvânt prin care au fost toate aduse la ființă. Dorim să facem lucrul acesta spre marea Ta bucurie și spre fericirea noastră. Amin. și iubire Luminat de preasfântul cuvânt Vreau să cum drag am simțire Vreau așa să-ți slujesc pe pământ Vreau Iisuse să drag am simțire Așa ascultători, ne aflăm în capitolul 8 de la Evanghelia după Luca, la versetul 8. Versetul acesta este încheierea pildei semănătorului pe care Domnul Iisus o spunea în oroadelor adunate în jurul Lui. Citim versetul, urmat de explicațiile care îl însoțesc. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat. Cine are urechi de auzit, să audă. Iubiți ascultători, dășduiesc că toți cei care avem urechi de auzit, auzim și noi cuvântul lui Dumnezeu. Acum vom vorbi ceva mai mult despre asta pe parcursul explicațiilor. Deocamdată, haideți să cugetăm puțin asupra versetului acestei, asupra însemnătății unora dintre ideile cuprinse aici. Spre exemplu, Pământ bun, despre care vorbește Domnul Sus aici, este o inimă liberă și sinceră. Este inima la fel ca de prunc. Nașterea din nou poate aduce această stare, căci din nașterea trupească din firea noastră, nu are niciun om. Când plugarul seamănă sămânța, ea cade pe fel de fel de pământ. Cu cât cade mai multă sămânță bună pe un pământ bun, cu atât este de așteptat un rod mai bogat. Cum este cu sămânța pe pământ, tot așa este și cu părăția lui Dumnezeu. Asemenea, unui pământ bun este omul care, după cum s-a spus mai sus, s-a întors cu adevărat la Dumnezeu și are nașterea din nou. Inima unui astfel de om este curățită de buruienile păcatelor, despinii învățăturilor tradiției care este împotriva Scripturii, este primitoare deci față de cuvântul lui Dumnezeu și plină de Duhul Sfânt. În felul acesta este roditoare. Duhul care este în inimă se unește cu adevărul cuvântului citit al lui Dumnezeu. Din aceasta iese o viață nouă cu un rod bogat. Nu omul este acela care produce acest rod, ci Harul Lui Dumnezeu. Noi, da, trebuie să citim Cuvântul Lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm, dar citind Cuvântul Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care este în noi și pe care noi îl menținem într-o stare de bucurie, făcând lucruri care îi plac Lui, acela va lumina versetele pe care le vom citi, ne va face să le înțelegem și apoi El însuși va rodi în viața noastră cele plăcute Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt aduce rod, îl crește și îl face să ajungă la coacere. Rodul nu se produce însă fără om. Omul predat lui Dumnezeu, credincioș și ascultător, este o unealtă în mâna lui Dumnezeu pentru mărirea împărăției sale. Ferice de omul prin care împărăția lui Dumnezeu se înmulțește în sutit. În veșnicie, Domnul îl va răsplăti cu o răsplată mare. Un gând despre împărăția lui Dumnezeu. Ce este de fapt această împărăție a lui Dumnezeu? O împărăție comportă două aspecte importante. Un loc și un stăpân, un împărat. Deci împărăția, putem să spunem în câteva cuvinte, este un loc, o anumită zonă delimitată, unde se face voia supremă și absolută a unui împărat. Împărăția lui Dumnezeu în inima mea, înseamnă un loc, adică inima mea, viața mea, în care regele, stăpânul, împăratul, a cărui voie este absolută și necondiționată, se face de plin în viața mea. Deci, împărăția lui Dumnezeu din inima unui om, face din el un om în care voia plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu se împlinește nestingherit. Un astfel de om Trăind în mijlocul celorlalți oameni, ridică semne de întrebare tuturor, căci văzându-l pe El cum trăiește plin de pace și de bucuria mântuirii pe care o lucrează Dumnezeu în El, văzându-l pe El cum răspândește în jur o atmosferă de cer, o atmosferă de dragoste, de jertfire de sine, cum a avut-o Domnul Isus, oamenii încep să se întrebe și îi caută prezența. Și în felul acesta, omul care trăiește, în împărăția lui Dumnezeu, stârnește și pe alții la o trăire asemănătoare. Așadar, citim în versetul nostru că, după ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat. De deci, ce l-a strigat? Ce a strigat? Cine are urechi de auzit, să audă De obicei, Domnul Isus, când vorbea norodului, nu striga, ci spunea cu glas normal ceea ce avea de spus. În anumite momente, însă, trebuia să atragă atenția ascultătorilor nepăsători și îndărădnici spre binele lor. Atunci striga. Când strigă Dumnezeu, tu, omule, cu tremurăte și fii atent. Neatenția te poate costa viața veșnică. Dumnezeu strigă atunci când te vede la marginea prăpăstiei. Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Acesta este un verset din Ioan 7,37. În setații pot bea apă și din ape otrăvite, fără să știe. Din pricina aceasta, Domnul Iisus, care cunoaște totul, strigă spre cei ce au pornit să bea din ape rele, ca să se îndrepte spre el singurul izvor cu apa vieții și să nu se otrăvească. Iisus a strigat. Cine are urechi de auzit, să audă Cei folosesc omului adormit urechile. Poate veni primejdea spre el și nici nu aude. Atunci trebuie să strigi ca să se trezească. Unul care venea la adunarea credincioșilor dormea de la începutul adunării până la sfârșit. Atunci, ca să-i facă bine, vorbitorul a primis unui copil un leu ca să-l trezească. A doua duminică copilul a refuzat leul spunând, Mi-a dat nenea doi ca să nu-l trezesc? Vedeți, sunt multe lucruri în lume care îți împiedică auzul. Felul tău de a fi, felul de a fi al grupului, al partidei religioase din care faci parte, pe urmă sunt interesele pământești care te împiedică să auzi, slavă de șartă și așa mai departe. Când omul nu vrea, nu vrea el să audă glasul adevărului, astupându-și cu bună știință urechile, nu-l mai poate ajuta nimeni. Domnul Iisus spune aici, cine are urechi de auzit să audă? Doamne Iisuse, dă întotdeauna urechi de auzit ca să pot deosebi glasul tău duhovnicesc și să-l pot asculta. Dacă vezi că urechile mi sunt înfundate, desfundă-le tu, chiar când eu nu vreau de ajuns. Tu știi că este spre binele meu. Îți mulțumesc că faci lucrul acesta, amin. Așa cum am amintit mai sus, Domnul Isus era înconjurat nu numai de gloata care l asculta, ci și de ucenici și femeile care îi ajutau cu ce puteau. Iată acum. Reacția ucenicilor față de pilda pe care Domnul Isus a spus-o gloatei. Citim versetul 9. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. Iubiților, să nu ne ferim de întrebări. Orice întrebare care izvorește din dorința sinceră de a cunoaște și de a trăi adevărul, va primi răspuns limpede. Domnul Isus se bucură de toți credincioșii lui care îl întreabă cu privire la voia lui ca să o împlinească, sau cu privire la adevărul cuvântului său, ca să-l cunoască și să-l învețe în trăirea lor. El le răspunde cu bucurie. Într-una din companiile guvernamentale din Los Angeles, la intrare, era un anunț care spunea așa: Nu te spui să întrebi, pune orice fel de întrebare ai dorința să pui, chiar dacă pare stupidă. Se pare că oamenii aceștia înțeleseseră adevărul despre care vorbim. Deci, la Domnul Isus pot să vii și să-l întrebi, el răspunde cu bucurie dacă ai venit la el să-i pui o întrebare, oricât de banală și de copilărească ar părea. Însă, el nu răspunde oamenilor curioși. La fel, nu răspunde la care urmăresc interese egoiste. Cuvântul lui ne spune: Dacă vrea cineva să facă voia lui, a lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Așa ne spunea Domnul Iisus la Ioan 7 cu 17. Deci, mai întâi și întâi, ce urmărești tu, dragul meu? Când umbli să pătrunzi anumite taine, care-i interesul tău? Vrei să-l cunoști pe el? Atunci fii sigur că el îți va ieși înainte și îți va răspunde. Dacă vrei din toată inima să faci voia lui Dumnezeu, ți se vor limpezi toate și vei păși cu bucurie pe treptele adevărului luminos. Dacă nu ai însă această țintă, zadarnică ți este truda. Dumnezeu nu-și risipește valorile. Domnul Iisus n-a răspuns nimic lui Irod când a fost trimis de către Pilat la el, pentru că Irod vroia numai să-l vadă făcând vreo minune. Domnul Iisus îi răspunde lui Pilat atunci când Pilat a arătat interes sincer față de adevărul său, dar în momentul în care Pilat s-a închis în sine și urmărea de acum numai cum să-și salveze tronul lui, Domnul Isus nu i-a mai dat niciun răspuns. La Ieremia 29, cu 13, cuvântul lui Dumnezeu spune... Mă veți căuta și mă veți găsi, dar fiți atenți aici. Dacă mă veți căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Domnul Iisus a bucurat când a văzut că ucenicii săi sunt interesați să afle adevărul ca să-l poată apoi trăi. De aceea le-a răspuns îndată la întrebarea pusă de ei. Cine vrea să cunoască adevărul cu scopul de a asculta de el, adevărul îi se descopere și lumina lui fericită îi îmbracă toată ființa și umblarea sa. În privința aceasta m-am bucurat foarte mult când am citit odată Psalmul 25, respectiv versetul 12, care spune așa Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Ce de minunat și plin de încurajare este aceasta pentru toți cei care se află de multe ori la răscruce și nu știu încotro să o aleagă. Dacă te temi de Domnul, ai făgăduința Lui că El te va călăuzi neapărat și vei ști pe ce drum trebuie să mergi. Problema se pune, trăiești sau nu într-o temere de Domnul. Ori de câte ori faci ceva, când te gândești, când lucrezi, când vorbești, când acționezi într-un fel sau altul, ai în vedere pe Domnul, te întrebi dacă Domnului îi place cum gândești, te a întrebat dacă Domnului îi plac resentimentele pe care le simți de multe ori cu privire la unul și la altul? te a întrebat dacă Domnului îi plac priveriștile pe care ochii tăi le contemplează? te a întrebat dacă Domnului îi plac gândurile de egoiste și de invidie din inima ta? Te-ai întrebat dacă te întrebi mereu cu privire la felul de viață pe care îl trăiești, cum îi place Domnului, să știi, el la rândul lui îți va arăta întotdeauna pe care trebuie să o alegi. În versetul 10, după ce ucenicii îl întreabă pe Domnul Isus cu privire la pildă aceasta în versetul 9, îl vedem pe Domnul Isus răspunzându-le imediat. El le-a răspuns, Vă va a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca, măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Haideți acum să cugetăm puțin pe marginea acestui verset: Voi și ei! Iată împărțirea pe care o face Dumnezeu în lumea pământească: voi, adică ucenicii. Iar ucenicii sunt toți aceia care au lăsat totul sau lepădat de ei înșiși și s-au predat Mântuitorului Isus Hristos urmându-l în orice timp și în orice loc. Vrei să știi cum să te predai Lui și cum să te lepezi de toate? Ia Noul Testament, citește Evangheliile și urmărește pe fiecare din ucenic în ce condiții l-a chemat Domnul Isus, ce stare socială avea și cum a părăsit totul, cum a venit după el. Apoi privește chiar și în versetul acesta și în cele dinainte că ucenicii, după ce s-au lepădat de toate ale lor, umblau de acum numai cu Domnul Isus. Deci aceștia sunt acei voi la care se referă Domnul Isus cu referire la ucenici. A doua categorie de oameni sunt ei, adică restul oamenilor, toți cei care n-au avut o întâlnire personală cu Domnul Isus, toți aceia care nu s-au predat lui de bunăvoie, care n-au făcut un legământ cu el. Cei care s-au alipit de marele răscumpărător prin credință și pocăință, au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt, au devenit deci oameni de o altă specie. O specie cerească, neam sfânt din Dumnezeu, prezentat aici din Dumnezeu de Domnul Isus prin expresia voi. Aceștia formează norodul plin de râvnă pentru fapte bune, cum scrie la Tit 2 cu 14. Ei au o minte nouă cu care pot pricepe tainele noi ale lui Dumnezeu și o inimă nouă cu care pot trăi aceste taine care li sunt descoperite. Ucenicii Domnului Iisus făceau parte din acest neam sfânt cu posibilități de cunoaștere nebănuite în lumea de jos. Vă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca, măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Prin taina nașterii din nou, dragul meu, intri într-un domeniu ceresc și aici vezi și auzi lucruri pe care cel nenăscut din nou nu le înțelege. Iar nașterea din nou, așa cum s-a spus, e cu putință numai prin credință și pocăință prin primirea Domnului Sus, ca mântuitor și domn personal. Nașterea din nou se face numai prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu și aceasta este o lucrare care se vede. Toți, și prieteni și dușmani, trebuie să vadă în cel credincios o făptură nouă, cu un fel nou de a fi necunoscut în lume. Trebuie să vadă în credincios că el este de acum un teren, o viață, în care nu mai dispun eu și plăcerile și poftele lui, ci dispune altul cineva din afară. Prietenii din jur trebuie să vadă acest lucru. Ei trebuie să vadă în cel născut din nou chipul lui Dumnezeu. Zice un miștic creștin pe nume Talas Elibianu, Nimenea să nu și închipui că a ajuns copila lui Dumnezeu dacă nu a dobândit încă în sine trăsăturile dumnezeiești. Și cum anume este Dumnezeu? Dumnezeu nu este amestecat cu lumea păcatului. Dumnezeu nu este rasist, nici naționalist, nici confesionalist, nici susținătorul unei clase sociale sau a unei partide religioase, ci El este deasupra acestora, este mântuitorul tuturor păcătoșilor pe care îi cheamă la sine ca să le dea viața veșnică fericită. Cine a venit cu adevărat la Dumnezeu, adică cine s-a întors la Dumnezeu, Primindu-i sămânța cuvântului său în inimă, acela se naște din nou și arată în sine chipul lui Dumnezeu, felul lui de a fi în toată trăirea lui. A fi creștin înseamnă a fi ca Hristos, adică chipul și asemănarea lui Dumnezeu să se vadă în cel care este Hristos. Ne aducem aminte, dacă citim cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când Domnul Isus făcea o minune, Oamenii slăveau pe Dumnezeu. Este de remarcat faptul că, deși ei neîntorși la Dumnezeu, cu ochii lor trupești fizici, nu vedeau decât trupul omenesc al Domnului Iisus. Domnul Iisus era însă atât de plin de Dumnezeu Tatăl, era atât de desăvârșit ascuns în Dumnezeu, încât până și oamenii aceștia neîntorși la Dumnezeu, deși vedeau în carne și oase pe Domnul Iisus, slăveau totuși pe Dumnezeu. De ce? Dumnezeul nevăzut din Domnul Isus strălucea atât de puternic și de neînmpiedicat de Ființa Domnului Isus încât oamenii puteau să vadă. Și acum, iubiți ascultători, dorind fiecărui purtător al numelui lui Hristos să trăim așa o viață încât Hristos să fie văzut în viețile noastre trăite, amintim aici încheierea programului L102, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și acum, în timpul care ne-a mai rămas disponibil, haideți să ne îndeletnicim cu citirea unei poezii, al cărei titlu este Voi purtătorii. Voi, purtători ai steagurilor sfinte spre acel măreț și veșnic viitor, voi, făclieri de slove și cuvinte, fiți voi întâi la înălțimea lor. Tu care ai prins în mâna ta condeiul și vrei să dai lumină la mulțimi? O, nu uita că, pilda tai temeiul izbânzi în ridicarea spre înălțimii. Tu care porți în gura ta cuvântul și îndemnul spre mai bine și frumos, O, nu uita că pilda tai avântul spre o slujbă mai curată lui Hristos. Tu care ceri poporului putere de jertfă pentru minunatul Cel, Tu ce-ai ce drept și ce plăcere să poți fi un far și pildă pentru el? O, nu uita! Că vorba ta scânteia, dar fapta ta e focul uriaș. Doar pilda ta va ridica pe aceea ce vrei să-i vezi mai fericiți urmași. Doar pilda ta de muncă și înfrânare și de credință în scopul cel slăvit dă gândului vorbit și scris valoare și rod măreț în cei ce l-au primit. Voi, purtătorii steagurilor sfinte, spre acel măreț și veșnic viitor, voi făcrie de slove și cuvinte, fiți voi întâi la înălțimea lor. Amin.